Повісивши слухавку, я повернувся до машини і виїхав на шосе. Машин на ньому було майже удвічі більше, ніж звичайно. Я пригадав, що сьогодні ж п'ятниця.